Розділ 13. Сліди розбою над озером. Друга нарада у Варсави, мудре й повчальне слово професора. Сис, треба готувати кручу. Лісова річка винесла довбанки в озеро, а над озерними плесами ще тягло димом і згариськом. Здалеку доносились вигуки, безладне перекрикування, чужі голоси. Вертутійна нахмурився, звелів швидше гребти до сизового подвір'я. Йому здавалося, що саме там кується щось погане. Густий дим справді вився над сизовим корчем. Важку темну хмару несло над чистою водою, і світла вода затягувалась сизою шкірочкою попелу, натрушеного з неба. Тим часом сиз плив собі на дні човна, як у сповитку, та от у сім'їством і слухом, і кінчиком вусів відчув, що близько його домівка, і що там, у найрідніших стінах, корчиться і сичить від огню, живе дерево кора. Сис прокинувся, тривожно спитав «Де моя люлька?». Люлька стирчала в нього в зупах, тому й питав про неї шепеляво, одною половинкою рота. Підхопився, став у човні на ноги, і ще з примруженими очима, ніби через хатній поріг, ступив з човна просто у воду. Добре, що вони підпливали до берега. В якомусь засліпленні, мілиною сис спобрів через воду на берег, за ним стрибнула мармусія, і вони вдвох ще швидше і тривожніше затупотіли сходами до корча. Все і спалахувало перед очима світлячки, світлячки, музей. Найбільша і найдорожча у світі колекція. Та диво, корч стояв цілий. Він тільки трохи пожух, зверху де-не-де взявся сезуватими латками згару машинально, без ніякої думки, торкнувся до стіни чубуком. І корч рухнув. Весь одразу осів на землю з сухим шелестом. А з попелу, як нічний привид, встала хмарка диму і довго стояла, заглядаючи з тобу самовіччі. І вони, остовпівши, теж дивилися на хмару, на її змісті коси, ніби чекали від неї ще якоїсь явиська. Мовчки стояли сиз, вертутій, чублик, мармусія, їм усім запорошило щоки отим сухим порохном. Хмарка сіла, і, стало, видно, обгорілий вхід під землю, темну яму, присипану свіжим попелом. Добре, що спальня і музей уси забули сховані на глибині, під крутим піщаним берегом. Стріла з чорним вогнем якогось заброди лучила в корч, і стара яворина вигоріла вся до тла до найглибшого прокоріння в піску, та спальню й підземній галереї вогонь не дістав. Обкурені, потріскані при вході, вони залишились все-таки цілі. «Де вони взялись на нашу голову?» – думав проволохатих страховий з чублик. «Ми так добре жили собі над нашими озерами. Дядько Хворощі садив на городі свої дині, дядько Сиз зворощував світлячків, а мій дід збирався зробити такий млинок, щоб він крутився в повній тиші, без найменшого вітерця. І от вони вдерлись до нас, оці дикі, оці страшні потвори. Що їм треба тут?» Мабуть, у тих печерних проблуд так заведено. Де сила, вони обминають. Де бачать, що подужують, туди всією ордою. Та хіба ми слабкіші за них? Си з вертуцію Мармуся дивились на спалений корч, на хмару змію, яка присіла і сховалась у купі попелу, і тривожні думки існувались на їхніх стривожених обличчях. Мармусія перша отямилась і рішуче сказала «До вас, вертуцію, коли б і там у вас не походили оці брудні лаписька». Давно такого не було на озерах. День стояв у розпалі, з неба смалило яре сонце, а дві кубки стовусів і тривусів, замість того, щоб відсипатись у прохолодних корчах, як їм призначено самою природою, вимахували веслами, надривалися, гнали човнами до верхнього озера. Гострий, засліплений переблиск води, гребля, піщаний берег Вертотія. Те, що вони побачили на сірих кучугурах піску, не можна передати словом. Влинки були поламані, потрощені, втоптані в пісок. Видно для сміху, якийсь стовбило позбивав неспівучіщі вітрячки, а на палиці порозвішував старі вертуті і вечеревики, брелі, решета, казанки. Пісок було розтоптано і перекопано. Лише затінені канали з водою і високу піщану фортецю, оточену теж поясом води, такий гурт обминув. Хто-хто Асиз-12 знов собі зауважив в думках, бояться, смертельно бояться, печерні заброди, навіть калюшки. Не варт казати, як посірів, згорбився в ртуті, коли ходив потрощеним своїм царством серед паліччя вмовклих вітрячків, де колись він так розкошував. Він грізно відкашлювався, і щось бурмотів стиха. «Гем! В пені в колоду! Це їм так не минеться!» За вертуті їм ходила мармуся і гнівно обурювалась. «Фу! Фу! Який дух вони вам залишили тут! Ах, нечесені! Ах, невмивані дикони! Давайте вертуті, я вас трохи покроплю своїми духами!» «Не тре!» – похмуро відвертався Вертутій. «Залиште!» Ми їх покропимо, цих розбійників. Зовсім іншу картину застали вони в хворощі. Веселий невгамовний хвороща саме вгощав, кого б ви думали, одного з волохатих страшил. Як він його впіймав, не можу сказати, а тільки добре обкрутив вірьовкою, прив'язав седьма до дерева, тут же на баштані, і прикотив цілу гору динь. І зараз вгощав просто в рота, напихав йому суковитої м'якоті. «Їж, їж, вражий гостоньку, призволяйся, нічого, не стогни, не відвертайся, мій керпатунчик, послухай краще мене, черево не дерево роздасться. Ось ми тобі солодкої оцієї слонової диньки, будеш знати, як з вогнем вриватися на баштан». Вечерний сопів і мукав від страху до вух заліплений дини, безтямно крутив головою. Очі у нього лізли рогом, а світлий медовий сік капав з язика і струмочками біг на волохате пузо. Вертучій не став дивитись на цю стравоїдну муку. Ножем розрубав туго затягнуту вірьовку, відпустив хворощевого гостя, давши йому доброго стосана на дорогу. Звільнений розбійник з диною в зубах так припустив з баштану, що, здається, біг не по землі, а просто летів у повітрі. Погомоніли й пристали на думку сиза, їхати до Варсави. «Там гуртом порадитись. Видно, у Варсави вже зібралися. І ще хтось мав надійти, бо під березою стояла дерев'яна табличка з написом «Ласкаво прошу, заходьте до мого корча». «Він просто молодець», – думав про Варсаву Сис, спускаючись в знамениті підземні катакомби професора. «Ми всі стомилися, ми геть розморились від сонця, і якби ще посидіти там на горі, а тут, в підземному затишку, та ще в такому, як у професора, хоч трохи відпочинеш». Мармусію пропустили вперед, крутими сходами вниз, а потім зайшли хвороща, вертуті, чублики, сиз. Не помилились. У Варсави сиділи майже всі стовуси і тривуси, дорослі й малі, не кажучи вже про його учнів-лунаристів. Лихо воно збирає докупи людей. Тут, очевидно, довгенько вже точилась серйозна розмова – і коли Сис прийшов між рядами до стіни і сів на м'який диванчик, він зразу розстебнув комірця, блаженно зітхнув і сказав «Ну от і все, як дома». Справді, в цьому розкішному підземелі, професор називав його «лунарний зал», все нагадувало Сизові рідний музей. На стінах горіли світлячки, його світлячки, які він подарував колись професорові на день народження. Величезний купол залу губився в темряві, десь над головою – а внизу, якраз посередині, відливало чистою синьо-голубою водою невелике підземне озеро. На озері був острівець, до нього з берега нависав дерев'яний місток. Професор Варсава у своїй білій манті, босий, проходив скрипучим містком на той острівець, сідав на лавчині під високим горіхом, а живий волоський горіх ріс на цьому ж острові. І звідси починав свої знамениті повчання, звернені до розуму сердець стовусів отруків. Тобто, простіше кажучи, починав заняття з лунаристами. Зараз все було, як на тих підземних уроках. Трохи замкнутий таємничий Варсава сидів на своєму острівці. А ще він любив, щоб коло нього палало невелике лагідне вогнище. На стінах горіли лісові світлячки. В залі стояла тиша. Було прохолодно і сутінно. Тільки сиділи перед професором не самі отроки лунаристи, а все населення довгих озер. Велась тяжка рада, як боронити себе від навали печерних. З новоприбулих першими вихопився знов таки хворожя. Він стояв коло висячого містка у тій же папуаській пов'язці з великою перчиною за вухом. Під пахвою він ховав для чогось опецькувату диню. Підняв руку, звертаючись до острова, септо до професора Варсави, котрий слухав усіх уважно, кутуючись в білу мантію і замислено розглядаючи свої босі ноги. «Шановна громада!» – вигукнув Вороща. «Що я пропоную при сій недобрій оказії, коли ворог нападає на нас?» «Не дратуйте, не зліть його, краще пригостіть від щирого серця, бо ворог стане ще більшим вашим ворогом, якщо ви зачепите його, і ворог стане вашим меншим ворогом, якщо ви візьмете найсолодшу диню, і ось так, як сьогодні я, просто в рота вражу гостеві. Хвороща, мабуть, різкувато повернувся, будиня випорснула з-під його руки і з мокрим пришлюпом упала додолу, розбилась на купу жовтої кваші. «Ото і вся твоя рада». «Луснула!» – буркнув сердито Вартутій. «Ні, синочки мої, ні!» – піднявся за хворощу дід Лапоня. «Він, мабуть, геть не чув, про що тут ведеться мова. Він щось мав своє на думці. Дуже хвилювався. І синочки вимовляв, як шиночки. Тут, я вам скажу, зовсім не в тім заковика, не в тім шиночки. Як перед судом, признаюсь, послухайте!» Тяжко я нагрівшив у житті, дуже тяжко. Я ловив рибу, велику і малу, їв з кісточками, а воно з води підглядало за мною, підглядало, а тоді мокрий лантух мені на голову і в печери. Всі терплячі слухали лапоню, хоч і малому було видно, не туди котить воза дід. Професор Варсава подав знак, хай скажуть своє слово сизий чублик. Вони бачили розбійників зблизька, води рятувались від них. Стали сизий чублик, разом ступили до містка. Тепер Варсава крізь три пари окулярів дивився на них з острова, а вони з берега, на Варсаву, на його спокійне, не згасаюче вогнище під горіхом. Сизий чублик почали з того, як вони королівським кроком йшли через ліс і як над головою у них з громом і гулом блиснув чорний вогонь і як заскрипіло усім болючим нутром загибле дерево. Тут професор, при слові «чорний вогонь», Зняв першу пару окулярів і для чогось протер їх. Далі йшла розповідь про те, як вони рятувались під водою і як ватага печерних бігла сушою понад берегом. А до річки боялася підступитися. Професор зняв другу пару окулярів і сказав «Ага». Ну і нарешті Сис повідав про свої невельми веселі пригоди в підземних катакомбах і про те, як він лякав розбійників живим вогнем свого світлячка. Тут професор ляснув себе по коліну, зняв треті окуляри і голосно вимовив «Ага, я так і думав». Професор швидко встав, напнув білу мантію і тихим, але врочистим голосом звернувся до лісового народу, до всіх стовусів і тривусів, які в глибокій мовчанці сиділи перед ним по той бік озера. «Чому так ведеться в лісі? Чому так буває на зелених лугах?» – почав казати Варсава. «Гляньте видющим оком, кульбаба народжує сто пушинок, в кожній голівці по сто пушинок, і посилає їх великими хмарами за вітром. Біла тополя народжує тисячі пушинок, в кожній пучці тисяча тисяч пушинок» і посилає їх ще більшою хмарою за вітром. А настає весна, і на лузі з білої пухової заметілі народжується тільки одна кульбаба, і тільки одна або дві-три тополинки. Чому так густо плодить восени, надміру перебарвлену і густо? І чому весною сходить так мало, розумно мало, щоб кожне стебло вільно обвивалося вітром? Чому так буває в лузі, чому так ведеться в лісі? Гляньте видющим оком. Варсава дмухнув на білу голівку кульбаби, пух злетів над ним густою хмаркою і маленькими парашутиками понісся, погойдався над його острівцем. І тут мовчись, ністовуси й тривуси побачили. Розлітаючись, пух завертав до вогнища, ніби його тягло туди силою, і вкручувало в гарячі язики полум'я. А вся хмарка полинула, погойдалася далі од озера, і встелила білими пушинками воду, де їх тут же виловлювала якась дрібна підземна риба. І лише зовсім небагато парашутиків, мабуть, із найважчими зернятами, не полетіли далеко, а сіли тут же, на острівці, щоб зійти весною, якщо буде їм вогко і тепло, новими ясно-жовтими квітами. Про що нам промовляє правічна мати кульбаба звернувся до мовчазного товариства Варсава. Вона промовляє до нас «Все!» «Що виплоджується зайве, все надмірне в лісі і на зеленому лузі гине, або в глибокій воді, він показав на озеро, або на суші, він показав на втоптану стежку, або у чистому вогнищі. Мудро, – вигукнув сис. мудро, – ви сказали вчителю. Сиз, як ви знаєте, трохи ревниво ставився до професора, не забував його так чи інакше легенько підколопнути, а той й висміяти при нагоді» але зараз не та була нагода, та й схвилював його Варсава своїми мудрими словами. Я зрозумів вас, вчителю, і от що я придумав – кручу, кручу для ворогів, і облогу з живого вогню. Після вечірнього дзвону хай всі приходять до озера. Всі-всі збираємось гуртом, всім лісовим народом. Розділ чотирнадцятий. Стовуси й тривуси готують кручу, Сиз і чублик у засідці, парадний вихід Магави. Картина жорстокої страти. Довго тривожно лунав над лісом вечірній дзвін. Сонце сіло в багряні хмари, і одразу впала на землю важка темрява. То тут, то там поскрипували двері, стовуси й тривуси прокидалися, брали з собою лопати й ломики, і, як було домовлено, гуртами тяглись до озера. Бамка вкликав дзвін. А до Сиза вже не залітала в корчі зозуля, не чистила дзьоба, не милувалась його білими пишними вусами, не кувала йому дванадцять разів. Сиз підскочив сам, намацав люльку. Мармуся вже стояла коло нього з чашечкою кави. Теплий, пахкий душок розносився по всій кімнаті. Коли Сиз випив каву, Мармуся подала йому кашне. Холодно й рішуче сказала – як ви собі хочете, сизе, але я не відпущу вас одного. Я піду з вами. Так, так, не ображайтесь. Я вам скажу більше. Ви мені нагадуєте, знаєте кого? Ви нагадуєте мені? Мале не тямуще дитя. Ви самі не знаєте, куди вас понесуть ноги. Ви йдете до озера, та от в лісі, в темряві, ви бачите темничий вогник і повертаєте раптом туди. І летите на світло, на ту принаду, як безтурботний метелик. Хоч знаєте, що можете обпалити собі крила. Скільки разів ви обіцяли мені, що будете обережні? І скільки разів ви тонули, падали, круч, були на краєчку смерті? Отож, як собі знаєте, а я беру лопату і йду з вами. Все збуркнув, хотів заперечити, що грабарка не для її жіночих рук. Однак мармусія холодно стисла губи і на очах Сиза з рішучим викликом надягла великі парусинові рукавиці, взяла лопату і сперлась на неї в застиглій промовистій позі. От, не мармусія, а справжній копач. Сис тільки прикахикнув і люлькою пошкріб потилицю. Знав, сестру не схитнеш, коли вона щось взяла собі в голову. Вийшли разом на вулицю. За порогом си спустив кільцями дим і глянув на небо. «Хмарило. Темна буде ніч, темна й душнувата. І коли б ті хмари не принесли дощу з грозою?» <кхе> сказав Сис і покликав мармусію, щоб допомогла йому нагребти сухого листя папороті. Там, де стояв їхній корч, тепер зяєв темний круглий тунель, вхід під землю. Вони вдвох нагребли купу листя і гарненько затулили тунель, примаскували його від непроханих гостей з лісу. І вдвох пішли понад озером. Мармусія попереду, а за нею сиз. Важка, душнувата ніч висіла над землею. Ліс наче підступився до самого берега, весь заповнений тишою і похмурою млою. Мовчало небо, і десь внизу ледь, -ледь зблимувало озеро. Прийшли піскуваті горби й побачили. Над озером зібралося повно лісового народу. Хто з лопатами, хто з грабарками, а хто прикотиви тачки. Народ глухого манів і товпився, а в темряві, здавалося, ворушився мурашник. Розтупилися і пропустили сиза до гурту. Чіпким оком сиз оглянув берег. Саме те місце, що треба. З лісу вела сюди велика галявина луговина. Трава тут стелилася рівною скатертиною до самого озера, і тільки над водою берег круто обривався вниз. Правда, стіна кручі була не широка, з двох боків обвалена і сунута так, що можна було на пологих обвалах і сувах легенько з'їхати до води. От з і намислив – вирівняти стіну, засадити її на краю кущами, щоб коли хто вискочив з лісу, то не бачив, де обривається земля і де западає вона під ногами глибоченним зривиськом. Словом, закипіла робота. Чублик одразу кинувся до тачки, а дід в вирівнював кручу. Обрушував землю, і коли візок був повний, чублик з веселим присвистом відкочував землю геть і звалював її у ямище. Мармусія о, треба було бачити, як працювала серед гурту Мармусія. Делікатно, з гордовитою неквапливістю ставила вона туфельку на лопату, притупувала ногою і, мов не землю, а пригорщу золота набирала на штих і ссипала скруче. Все це вона робила, як на врочистому балу маскараді. Ніхто б не подумав зараз, що Мармусія, коли треба тією ж лопатою, може любесенько вгріти по загривку волохатого заброду з лісу. Сис... Той тягав зелені кущі барбарису. Йому допомагав глухила лапоня. А ще плутався коло них, весело встрявав у балачку, всім показував і усіх напучував невгамовний хвороща. Він говорив, що треба сюди не кущі, а годину з бочками-динями. От вони вражі гостенькі і порхнуть тоді з лісу сюди, як кроки на заячий потрох. Робота кипіла, а хмари сунули, сунули з пущі, чорною поволокою закривали небо. І щось гримкотіло під хмарами. Стовуси й тривуси думали, що то грім. Аж ні, погримувало, вибивало в бубон десь збоку, коло щербатих скель. Якийсь шум, якісь глухі удари, виторохкування, тріскотнеча наростали. Від скель перекочувались до лісу. Всі кинули роботу і напружено прислухалися. Чуєте? Як в трубу гуде. Може, там похорони? Та ні, це ті самі з печер. У гурті перемовлялися, і спершу ніхто й не помітив, що сиза коло них уже нема. Його повело. Так, так, сиза повели ноги. Він приклав руку до вуха, вслухався в гул із темряви, а ноги самі переступали, намацували стежку і швидше, швидше витупували туди на гул зночі. Огледілась першою Мармусія. Сизе, ви що? Ви куди? А наша розмова. Сис раптом став. Сам здивувався, що так далеко занесли його ноги від гурту. Мармусія кинула лопату на плече, в один з миг опинилася коло брата. Чублик теж взяв грабарку, як ратище, і виріс на стежці третім. Сис тільки розвів руками що з вами робити, га? Осміхнувся, потискав за плечі доброго і славного чублика, а Мармусій сказав Ми підемо вдвох з чубликом. У нього дуже щасливі ноги в дорозі. А тебе, прошу, стережи музей. Вони, оті печерні, страх бояться твого весла. Збережи, послухай мене, Мармусі, наші світлячки. Без них, Сизо двернувся, ніби добираючи слова, і стиха додав. Без них і життя мені вгасне, ти знаєш. Весь гурт залишився над озером докінчувати кручу, а двоє пішли пошурхотіли стежкою, перебралися через луг, де ніби чорна вода стояла темрява пізньої ночі і вглибилися в ліс. Ніколи, здається, не було так похмуро в лісі, як зараз. Хвоя, хмарне небо, гущина, Тільки зірки очі стовусів могли в цій непроглядній пітьмі знаходити зарубки на деревах і вибирати дорогу. Чублик тихо ступав за сизом і озирався, вітру не було, душно й вогко під густою кроною. проте ліс не мовчав. То щось трісте, то прошелестить в листі, а то раптом десь за спиною на їхніх слідах. «О, чуєте хтось наче йде за нами назирці. Може, то страшили? Сис став, показав чубликові пальцем. От воно, десь позаду, ніби крався за ними якийсь обережний нічний звір. Вони йшли далі, а ті шелестіння і звуки настирливо супроводжували їх. В якусь мить сизові здалося, війнуло донеслося з темряви знайомим ароматом. Тонко-тонко запахло ранньою фіалкою. Так могли пахнути лише улюблені духи Мармусії. Але цур Мармусія вже видно повернулася додому і стерегла його скарб. Ішли знайомими стежками через вигорілий ліс, через місток колоду на кабанячій річці, через заборонену низовину. Іскрадливий тріск супроводжував їх, одного разу навіть почулося за деревами глухувате прикашлювання. Хто крався за ними? Може, притаєний вивідник печерних? Та скоро сиз і чублик забули про ті звуки. Чим далі пробиралися вони на річку, тим сильніше вибубнювало і вигримувало десь там біля скель. Сиз обережніше, тихіше прокрався густим чагарем. Зарягли вони перед широкою галявиною і зовсім близько побачили щось приголомшливе. з печер виходили полчиська в шкурах на китках. Попереду грізно ступав сам Магава Перший в чорному шоломі і кольчузі. За ним вели вороного коня. Та ні, коня не вели, то привиділись в темряві. Два списоності несли надмагавою конячу голову, а маленький дідище Мах ніс чорну мітлу, вимахував нею як довгим хвостом або гривою. За сокрушителем виходили з печер полки, одні в подобі воїнів-списоностів, інші в подобі кулачних бійців з великими каменюками, шестоперами в руках. Полчіська розверталася. Стали півмісяцем на галявині. Магава в оточенні мага і двох спесоносців, які несли над ним конячу голову, грізно оглянув полки і виступив на середину. Загриміли шкури буйволів, натягнуті на тугі обручі. Сукрушитель гір виголосив коротку промову. Він сказав, що два стражники порушили закон печер, заснули на посту і випустили на волю одного, а потім другого бранця ворога. За це вони будуть покарані на смерть чорним вогнем. Рах, рах. Знов загриміли шкури буйволів, на галявину виштурхали двох нещасних, сез їх одразу впізнав. Це були ті стражники, які стерегли його в печерах, красило й дригайло. Бідолахи навіть не опирались, бо перед тим їм добре підсмалили п'яти. Ось два воїни здоровила, каменем забили в землю кілки, прив'язали до тих болотного і печерного. Двоє нещасних стояли приречено, звісивши голову. Магава натягнув свій лук. Дивись, що він робить! Я свисну!» – прошепотів Чублик. Та першою свиснула в повітрі одна, за нею друга стріла. Зблиснув серед ноті чорний вогонь. Полум'я глухим гулом пронизало обоє тіл. Ні сезні Чублик не встигли йотямитися. І як замість болотного і печерного на галявині стояли вже два обгорілі чорні стовпи. Мій вогонь залишає скам'янілу подобу і в'їдає все нутро, холодно і злісно вимовив Магава, пронизуючи хижим поглядом своє воїнство. А тепер ми рушимо на ліс. Я спалю його дотла, спалю мохи землю, випущу камінь з глибин, і завтра тут, на рівному, не будь ісокрушителем, стоятимуть гори з печерами. Та зараз ми рушимо далі, на довгі озера, чорним вогнем я змету всі корчі стовусів, Болки розвернулись і важким кроком пройшли галявиною, майже перед самим носом чублика й сиза, які лежали в кущах завмерши. Бойовими лавами воїнство рушило вниз до річки. Чорна тьма, хмари низько пливли над ними. І от почулося бух, гу, гу, тріск і скрип гілок. Печерні палили на своєму шляху перші дерева. Ще проходили перед Сизом останні ватаги печерних, а він заворушився і неспокійно забідкався. Ну як їх затримати? Кого послати в селище до вертутія? Я піду, почувся за їхніми спинами жіночий голос. Сиз і чублик лежали ніби прип'яті до землі. Не вірили. Мармусія? Як? Звідки вона взялась? Аби впала з неба, і то менше здивувалися б вони. Мармусія вийшла з Тебряви, відразливо поморщилася. Фу, фу, яким духом вони вас обкурили? Витягла носову хусточку і помахала перед собою, як легеньким в'єлом. Тільки тепер чублик втямив, хто прокрадався за ними лісом, і від кого так тонко, тонко пахло духами. Сез іздивувався цій несподіваній зяві і зрадів. Мармуся, бідда ти моя, вертайся хоч лісом, лети як птах, прямими стежками, передай одразу вертуцію, хай готує вогні, а ми виведемо Магаву на кручу. Нечутно Мармуся зникла в темряві, а низом понад річкою гули тріщали дерева. Печерні проламували собі дорогу. Там, де вони проходили, вигорав мох. З-під землі справді виступали сухі потріскані скелі. Чублики си кралися з боку серед чорного каміння. І одна думка непокоїла сиза. Чи встигне Мармусія? Розділ 15. Таємничі приготування стовусів і тревусів. Гул і чорні блискавки котяться до озера. Де чублик? Стемряви один за одним виходили стовуси. Вони з тихо перемовлялися. Тут... Сказав глухо Вертутій. Старі малі підходили, і в бочку, над якою стояв нахмурений Вертутій, вмочали віхтики, клоччя, ганчір'я, настромлені, настругані палички. Від бочки сильно пахло нагрітою смолою, і Вертутій покваплював тих, що підходили, коротко кидав їм. «Отам, «От залягайте, в ровах, з двох боків луговини». А мармусія кожному вручала вогник світлячок, і стовуси обережно несли їх в долонях. Видно було, як ті вогники легенько, немов жаринки, зблискували серед темряви. Стовуси й тривуси виринали й виринали з ночі, втоплювали свої віхтики в смолу, ховали в долонях світлячки, а в лісі робилось щось моторошне. тріщали й гули дерева, раз по раз зблискували чорні блискавки, якась дика сила продиралася крізь пущу, все знищувала на своєму шляху. Полки печерних були вже близько. Вони виходили до озера, і мармусія кидалась від гурту до гурту. Всім втлумачувала, де залягти, де притаїтися, що робити з вогниками, жаринками. Морщила носа і казала, фу, фу, як несе з лісу. Вона підійшла до останньої бочки, вмочила весло, на кінці якого висіла прив'язана довга конопляна куделя, і знов зникла в тембряві. Вертутій покотив бочку на той бік луговини поставив коло неї варту, професора Варсаву з двома лунаристами. «Спокійно, спокійно, спокійно лежить, вмовляла Мармуся, «ми їх добре пригостимо. Та хіба сидиш спокійно у засідці, коли на тебе, на твоє живе і тепле тіло котиться щось дике і нещадне? Ревисько, войовничі вигуки вже пробивали останню стіну лісу і гулом вивалювалися на широкий луг. І от стовуси і тривуси, які залягли з двох боків низовини галявини, побачили неймовірну картину». Летіло полчисько, а попереду бігли розхристені сиз і чублик. За ними двома, юнаком і вусатим, гнався величезний гурт. Магава з усім своїм почтом, з і з писаностями. Гвалт, хижий захват. Магава грізно покрикував. «Живими, живими, живими ловіть їх!» І печерні вояки, щоб збити видно сиза і чублика з ніг, кидали у їм каміння й дровеняки. Як загнані тарпани! Сизи Чублик уже цілу годину металися по лісу, відтягували, заводили в хащі полчиська печерних, щоб тільки Мармуся встигла, щоб тільки приготували тут вогні. Тепер печерна армія валила за ними лугом, мчала просто на кручу. Сиз біг скривавлений, йому поранили плече. Чублик задихався, гнав на вздогін, не бачив перед собою дороги. За ним, піднявши над головою здоровенну колоду, по п'ятах біг волохатий, воїн страшило і кричав «Рах, рах! Стогін! Вигук жаху прокотився з рову серед принишклих стовусів і тривусів. Аби воля, всі кинулися брятувати чублика, а бідолаха промчав перед ними, обливаючись потом. Та, мабуть, саме так задумав Сес. Він одірвав магаво від решти війська, він заманював його до озера на кручу. І Сукрушитель, донестями захоплений погоною, рвався вперед зі своїми поплічниками. Коняча голова вигопкувала перед ним, а маленький чорноволосий дідись комах котився у них під ногами, підстрибував, як старий муховий пень. Із шумовим гвалтом проскочили вони рів, де залягли стовуси й тривуси. На мармусію повіяло нечесеною шерстю, крутим печерним запахом. І тоді в темряві прокричала сова. Встала мармусія і гукнула «Запалюйте вогні, відсікайте їх від полчиськ». Серед ночі спалахнули раптом десятки, сотні яскравих вогнів. Спалахнули з обох боків лугу. З квачами, вігтями, з куделями, вмоченими в смолу, з факелами, які горіли і розсипали додолу багряні іскри, кинулись стовуси й тривуси на переріз, на зустріч один одному. Звідси вела громаду мармусія, а з того боку вертутій. Ні, довго ще не забудуть стовуси крику й гвалту тієї ночі. Магава з верховодами вихором промчали до кручі. І от за спиною нього, відцікаючи армію, вихопилися з темріві живі гарячі білі вогні, яких найбільше жагаються печерні. Дві довгі низки вогнів замкнулися позаду то стовуси й тривуси з відчайдушним, тріумфуючим криком злилися докупи, збіглись, вогняним півколом оточили печерних, притисли їх до озера. Великий, безсмертний Магава, сукрушитель гір затупцював на місці. Він тепер заткував, він вилуплював очі. Мабуть, не в силі був збагнути, де, звідки взялась ця облога, ця навала вогню. Всі верховоди його... Відступали, відходили до кручі, а найхоробріші не здавалися, кидали списами й стрілами в лаву тих вогнів, що наближалися до них. Тісною, стовпленою купою, печерні і Магави відступали. Відступали до самого краю. Ось вони за кущами, ось у повітрі їхні ноги, і раптом зривисько. Чути було, як з диким вереском і гвалтом Магава і всі верховоди полетіли скручу в темну яму, в живу і бездонну глибінь озера. Чути було, як вони глухо сплескували, кричали, і тут же тонули, захлинаючись, бо жива і чиста вода приймала їх». Печерних грабіжників, мов звались кокаміння, і одразу тягла їх на дно. Якби хто вмів розуміти хлюпіт і зітхання хвилі, яка билась в берег, то почув би, «Зла сила випустила вас з-під землі, кам'яні приблуди, то йдіть собі в темну прірву». Їх вже затягувало молом. А на горі вирувало страшне побоїще. Відтиснуті полки не зупинилися, вони рвались крізь облогу вогню – вони ще сподівались врятувати свого сокрушителя, стріли й списів марою летіли на стовусів. Мармусія гукала своїм квачами, квачами відлякуйте їх. І сама носилася з веслом, на якому горів конопляний віхоть. А тим часом професор Варсава запалив бочку з смолою, і два лунаристи легенько штовхнули її з пагорка. Бочка покотилася, застрибала, полетіла просто в гущу печерних. Неслась за нею заграва іскор та вогню. Рах, рах. З гвалтом розбігалося військо. Виск, паніка, обсмалені воїни кинулися в усі боки навтікача. Вертуті з Мармусією переймали їх, відганяли от лісу. Бігав тут і хвороща. Він теж войовничо вигукував і тикав під ніс волохатим свого квача з години. Отягмавшись, допомагав громаді Сиз. Йому дали смолоскипа на довгій жердині, і він, як всі, махав жарким вогнем, з якого капала смола. Відлякував печерних, гнав їх під три шуми, туди, в хащі лісу. «А де Чублик?» – зупинився Сиз. У метушні, у гуках побоїща, він загубив його. «Де Чублик?» Ви не бачили чублика, де він? Понеслося лугом в рядах стовусів і тривусів. Всі оглядалися, шукали очима, з більшою і більшою тривогою перепитували один одного. А чублика не було. У ту загрозливу мить, коли гнався за ним здоровило з важкою дровенякою в руках, чублик добіг до кручі і над самим зривиськом, над краєм шмигнув одразу вбік, впав у канаву. Чув, як з усього розгону полетів і хряснувся воду той страховит з дровенякою. А чублик лежав і ніяк не міг віддихатися, втихомирити своє серце, яке шалено калатало в грудях. Може, саме тому він не метнувся відразу в купу, в з'юрмлене побоїсько. Він побачив те, чого ніхто спочатку не загледів. Поки стовуси билися на лугу, великий гурт печерних, а з ними болотні найманці, потай, по-злодійському, кинулися в темряву до стовусівських жител – Ось вони, на скаку натягуючи луки, пустили стріли з отим чорним вогнем і спалахнули крайні корчі в поселенні. Горів над озером трухлявенький корч діда Лапоні, горіли берези і лави перед школою Лунарієм, горіли човни до опанки. Що ж ви робите? А ну геть від наших корчів, геть від школи!» – закричав йому слід Чублик і сам без нікого побіг переймати розбишак. Йому страшно було уявити, що ці потвори влітають, вриваються в підземну школу, в лунарний зал, де все для Чублика було найсвітіше і найдорожче, і озеро, і зелений дідище горіх, і місток на острів, і світлячки-ліхтарики, і голос мудрої варсави, голос, який звучав, линув, як здавалося Чубликові, із самих склепінь підземелля. Чублик сказав, не пущу їх, та хоч би взяв жмутик вогню, який рятує стовусів від печерних, а то нічого не взяв, біг з голими руками, тільки підхватив на дорозі дубовий кілок, і з тим кілком відчайдушно, розхристаний, влетів в юрбу печерних і загамселив їх дрюком по спинах, по головах, по ведмежих п'ятах. Печерні відсахнулись, а потім вилупили очі. Один, без вогню, сам лізав лапи. Рах-рах. галаснуло з другого боку, рах-рах галаснуло з другого. Дружно з гиком і супінням страшили навалились на чублика, а він виривався, молотив їх кілком, бив ногами. Та що він міг зробити? Один проти дикої юрми, проти печерників, які відчули запах тіла. І всі купою, один поверх одного, навалилися на нього. Жаль, не було вже зозулі, не було рятівниці. Вона б полетіла до сиза, до вертутія, вона б наполоханою тінню своєю промовила їм. Визволяйте чублика, біда, нещастя спостигли його». Від грізних полчищ не лишилося й сліду, з лугу виганяли останніх недосмалених приблуд. Вже гасли смолоскипи, вже гуртами сходились товуси й тривуси, стомлено й весело перегукуючись. Підійшов сиз, витер спітніле чоло і раптом вертутью, а що то за купа товчеться? Он, трохи нижче школи лунарію. Ага, ага. Там, по-моєму, б'ються, може, там чублик. І звідти від школи почувся здавлений, хрипкий, повний, тугий юнацький голос. «Діду! Чублик, я зараз! Держись! Держись, чублику!» Вертуть а за ним сис, і ще півсотні стовусів кинулися з вогнями до школи. Вони бігли над озером під важкими хмарами, і багряні полиски вогнів тривожно освітлювали їхні обличчя. «Виринали!» Варинали стемряви смолоскипи, гнівом і помстою палали очі стовусів, і печерна зграя, яка громила корчі, не стала затримуватися над берегом. Один перед одним триминули розбійники в чагарі, в ліс, в глуху ніч, простеляючи собі дорогу димом і тупотом. Важко добіг вертутій, всім серцем відчуваючи недобре. Ось тут воно було, живе звалисько. Спізнився, на сірому піску, Переритому ногами лежав загиблий чублик. В який ніколи в житті не плакав, упав на коліна, уткнувся в груди захололого чублика і глухо заридав. Тяглась довга сумна процесія до кручі. Ніч догорала, густий смолокурий дим, який стояв на галявині, на місці недавнього побоїща, спливав за вітром в долину. Чублика несли на зв'язаних веслах. То тут, то там блукали тіні на темному лузі, хтось підбирав згублені у сутичці факели, хтось переносив непритомних і поранених на дорогу. Мармусія зібрала молодих стовусівок і тихо передала. «Збирайте всі, що є смолоскипи, запалюйте їх і передавайте наперед». Чублика супроводжували вогнями до озера, ось підігнали човни. В перший сіли вертоті і сиз, їм обережно передали тіло чублика. Довбанка тихо, ніби сама покинула берег. За нею попливли ще десяток, ще півсотні човнів. Все далі й далі розтягувались вони в чорній імлі. І на темному, прихмареному озері загойдалися, поринули в ніч дві довгі низки вогників на човнах, які з берега здавались маленькими дупляними світлячками. Поховали чублика на високому пагорбі, недалеко від вцілілих млинків вертутія. Уже повертали на світанок. Та темрява, що гортала землю, і стовуси йшли, йшли, при світлі факелів похиливши голови. За давнім звичаєм дорослі й малі несли в шапках, в пригорщах, в подолах, у вузликах жменю дві піску і висипали на могилу. Потроху росла-росла могила, на очах ставала невеликим курганом. На вершечку його в й поставив берестяний вітрячок. І коли всі стовуси прийшли, коли могила сама забував Ніла на голому пустельному березі, вітрячок зворухнувся і затягнув сумну журавлину пісню. Крізь хмарий туман пробивався на сході млистий світанок. Стовуси й тривуси покваплювались додому – з човнів їм видно було, на всьому піщаному березі сіріє два горбочки, висока могила і чиясь важка, сотулена постить. То сидів у вертуті, зім'явши п'ятернею лице, і слухав, слухав сумну пісню вітрячка. О той крик ді і досі пронизував йому грудь. Розділ шістнадцятий Останній, який підтверджує древню істину. Все йде, все минає, а добра кава корохору і світлячки залишаються на землі. Прийшли і пішли печерні, згинули, як гниле хворостиння під весняною водою. Після них залишилися тільки голі потріскані скелі на тих місцях, де були колись грибні галявини. Стовус і тривуси знов зібрались до професора Варсави на раду. Що робити, як заховати скелі, як запнути чорне каміння мохом і лісом? Професор за своїм звичаєм виступив у підземному лунарії з глибокомутрими словами. На очах земляків він взяв суху соснову шишку, вилущив із неї півдесятка зернят, отих плоскобоких з червонястими хвостами-крилатками. Дмухнув на долоню, і соснові зерна штопором полетіли вниз, ніби вгвинчуючись в землю. Силою буравлячи суху твердь. Ось так треба, живим буравом, закінчив професор. Одне слово, стовуси й тревуси вийшли гуртом у ліс і засіяли скелю гірською сосною. Малі сосненята дуже погано приживались на голому камінні, на стрімчаках, а поодинокі печерні розбійники, які ще блукали тоді в болотних хащах, виповзали і крадькома на зло виривали з корінням деревця. Війна ця тривала два літа аж до грози, до бурхливої зливи. Хто зна, чи то сама Буря, чи, може, професор Варсава так зробив з своїми учнями. Від удару блискавки затряслись гори і обвалом засипало всі виходи з печер. Від того дня таких розбійників більше не бачили в цих краях. А ліс, озера і пуща все жило своїм одвічним, своїм невсипущим життям. Заходило сонце і знов лунав над світом в вечірній дзвін. Бом-бом-бом! Сторож лісу сповіщав усім стовусам і тривусам, що день закінчився, і що пора їм прокидатися, їх ждуть великі і малі клопоти. Це зблаженно потягувався, ніж у сьом'яких подушках. Він дозволив собі ще придрімнути, ну бодай одну крапелиночку. Він і не помітив, як в його кімнату, де безладно лежали товсті вчені книги, влетіла якась маленька грудочка. Влетіла, швидко промайнула під стелою і сіла на високий комод ку ку Ку-ку!» І вмовкла. Сиз розплющив сонне око. «Ти диви, чудесія! На комоді сиділо, ви ніколи не здогадаєте, що? Сіреньке мале за золенятко. Воно два рази кукнуло і стихло. більше у нього не хватило голосу. Ах ти, моє голуб'я, засміявся Сис і потягся до люльки. Це, видно, тобі сказала колись про мене стара й добра моя зузуля, правда? Ну що ж, давай знайомитися, я Сис дванадцятий, а ти ким будеш моїй вартівниці, сином чи дочкою? Сис простяг руки, і на долоні йому сіло мале пташеня. Воно, мабуть, не дуже давно вилетіло з чужого гнізда. Пір'ячко на ньому стирчало коротке, а коло дзьоба лежали два жовті кружечки заєдів. Весело й трохи ніби лукаво глянуло з зу озоленя на господаря, мовляв, а де ваші пугленькі п'яти, якими так часто хвалилася моя мати? не знебув гордий, сказав добродушно. Еге. і потяг на себе ковдру, показав малому свої чисті, свої золоті відблиску п'яти. Засміявся. Рости, сказав весело, набирайся голосу. Як віб'єшся в колодочки, сріблом та росою прополощиш собі горличко на лугах, тоді прилітай. Будеш кувати мені рівно дванадцять разів. Зозлення пурхнуло з долоні і полетіло у вікно. Легко й непомітно, наче його й зовсім тут не було. Си зупустив ноги з ліжка, знав, що теплі капці, кашне, сорочку, підтяжки, все йому наготовили турботливі руки мармусії. Закурив і, примовляючи, Еге, добрий буркун, хай би йому лихо. З кільцями диму в вусах потупав на вулицю, став на ворітцях, глянув, що воно робиться в світі. І знов, як у давні добрі часи, повний місяць висів над лісом. Десь на лугах сумно і замріяно виводила пісню «Стовусівка». Так тихо і лунко було на землі, і зорі, незліченні зорі, мов пучки червоної калиди дивилися з неба. А Сизів корч, о, тепер уси забув новий корч, ще краще, ніж стояв колись, його зладнали всією громадою. З міцного свіжого дерева, добре виструганий, він кожною дошкою світився проти місяця, отим теплим, золотим блиском, яким відливає стругана сосна й живиться. А на корчі се глянув і підсмикнув схвильовано вус. На корчі стояло не два, а три вітрячки, і всі нові, їх приніс вертотій. Один хай гомонить тобі за мене, сказав брат вертутій, другий за чублика, а третій назло всім нашим ворогам, хай крутиться проти вітру. Сис попихкав кавлюлькою і торкнув чубуком. Вітряки. Всі три вони весело завертілися. Один лагідно замуркотів, як кіт на припічку, другий сухо кленовим голосом виторохкував, а третій шпарив крилами проти вітру. Словом вели свою пісню три вітрячки. Ще раз нагадували всім, що в країні довгих озер по-справжньому настала тепла літня ніч. «Е, добре пахне сосною», – сказав сис і понюхав. «З лісу несло свіжою, чистою прохолодою» густо-густо настояною на сосновій хвої. Дехто вже й забув, як два роки тому тягло пущі важким димом. Було, було таке, краще не згадувати. Стовуси малі й дорослі гуртами ходили в ліс, збирали грузді й опеньки. Ото бувало гребеться хтось, хворостиною розгортає купи листя, бо опеньки дуже люблять ховатись під сухим довбовим падолистом. Аж ось якась колода на споді, чорна, звуглена, стовуси з німим страхом відходили геть, шукали чистих галявин, та десь знов натикалися на обуглену колоду, присипану листям. «Ед!» – сказав все, звідганяючи недобрі згадки. Така благодать стояти під зорями. А йому спливає на пам'ять хто зна що. Вже ліпше згадати, як він блукав недавно за кабанячою річкою, стомився, сів зморений у затінку під деревом, Витяг бурконцю, хикнув, оглянувся. Дивись, щось дуже знайома місцина. А тож, ось тут вони залягли тоді з чубликом, причаїлися. А з печер виходили полки, розверталися. Сис випалив люльку і пішов очиняти воріця. Потім рукавом протер табличку, похукав на неї. Старовинні літери ще дужче заблищали. І місяць теж задивився на промовисту об'яву. Всесвітньо-відомий музей світлячків, доктора трутознавства і личинкознавства, Сиза 12-го, Стовуса, вхід безкоштовний, відвіданий тільки вночі. Ласкаво просимо. А внизу було дописано: заходьте тільки королівським кроком, опляля! Зараз він постояв при дверях, відчинив підземний музей і тут почув на сходах чиїсь кроки. Від озера йшли двоє – Вертутій і Малий, але дуже статечний тривусик років семи-восьми. Ага, то Вертутій вів свого меншого онука. Та гляньте лишень він як дві краплі води був схожий на чублика. Такий же білоголовий, такий же стриманий погляд з-під брів і така ж цікавість до всього. Мармусіє, загукав у вітальню Сис. Відчиняйте всі зали й галереї, ми зустрічаємо найдорожчих гостей, і не забудьте поставити нам три чашечки кави корохору. Перед тим, як зайти в корч, Сис ще раз глянув на темний ліс, і серце у нього аж стислося від радості. От воно почалось. У весь ліс вся його м'яка волохата вогка темрява світилась, горіла, переливалася синьо-білими, голубими, зеленкуватими світлячками. Так-так, почалась пора світлячків. Зараз у лісі куди не ступи диво. Кожна гниличка, кожен корінець, хворостинка горять, ворушаться, сяють у темряві. Сеї ночі обов'язково туди, в ліс. Оглянуть швиденько музей і всі гуртом. Мармуся, вертутій, онук його і сис – по чимчікують у залитий сяйвом ліс, повні кошики назбирають світляків для музею, для всіх стовусів. Хай у кожному корчі палахкотить маленьке диво ночі, живий теплий вогник, який розцвітає в лісі тільки на добру погоду, і всім, хто потримає його в руках, приносить щастя.